82. Kelet-Londonba, a Mildmay missziós kórházba mentem, megemlékezni a kórház 150. évfordulójáról és a közelmúltban végzett felújításokról. Édesanyám egyszer híres látogatáson jártott. Kezet fogott egy hív pozitív emberrel, és ezzel megváltoztatta a világot. Bebizonyította, hogy a hív nem lepra és nem átok. Bebizonyította, hogy a betegség nem zárja ki az embereket a szeretetből és a méltóságból. Emlékeztette a világot, hogy a tisztelet és az együttérzés nem ajándék, hanem minimum, amivel tartozunk egymásnak. Megtudtam, hogy ez a híres látogatása valójában egy volt a sok közül. A Mild May egyik dolgozója félrehívott és elmesélte, hogy mami rendszeresen járt a kórházba. Semmi felhajtás, semmi fotózás. Csak beugrott, felvidított néhány embert, aztán hazaszaladt. Egy másik nő elmondta, hogy ő jelen volt betegként az egyik ilyen látogatása alkalmával. Hív pozitívnak született, és emlékezett rá, hogy mamjölében ült. Ekkor még csak két éves volt, de emlékezett rá. Megöleltem az anyukádat. Tényleg megöleltem. Az arcom kipirult. Irigykedtem. Tényleg? Igen, igen, igen, és olyan jó volt, erősen ölelt. Igen, emlékszem, de nem emlékeztem rá. Akárhogy is próbálkoztam, alig emlékeztem valamire.